Mezít haladok a futó homokon a csúcsig, ahonnan látni az egész fehér tavat. A közepét keresem, vadszedret keresek, túlérett szemeket a rothadás előtt. Fentről nézem a domboldalt, megmozdul egy kőzetállat. Ezt a meredek földet örököltem. Teremjen nekem málnabokrot, megmutatom a napnak, felvágom a hasát, szedelre találok benne. A gondozatlan erdőszegéről települt át, Vele maradok magam egy tálgymölcsel, És keresem tovább a rózsás bajt. Valaki lenyalja a körmömről a levét, Az is fekete. Amíg gyereklány voltam, védtek a színektől. A kategóriáktól nem. Testhez álló szoknyákat erőltettek rám, Mint akiről kimondják, legyen málna. A málnák megfeketülnek, A szeder marad éretlen. Hagyom, hogy fussa végig az egész dombot. Az élveteg indákat szeretem, a káosznak tűnő életerőt. Éles szemű megfigyelők látják igazán a növényiséget. Túl a telek határon, tovább két méternél, harmincöt évnél, amikor szederjessé válik a férfiak szája. Elnyelem a vérnél sötétebb gyümölcsbort. Alvilágok nyílnak ki ilyen odaadással. Egymásra vetítem a kevert színeket. Szülessen meg belőlük a fehér, a fényerő, ami a női hajlatok mögött nő.